Viatge d'estudis a Japó Benvinguts a la ruta turística del viatge d'estudis a Japó. A continuació, veurem un previ itinerari de tot el que necessitem per al viatge. En ell s'inclou el preu de l’allotjament, el transport, les menjades i els vols. També veurem les rutes per les que s'aniran. Anirem sis dies de viatge per Japó, des del 6 de gener fins al dia 12. Primerament, sortirem d'Eivissa cap a Madrid i de Madrid cap a Japó, ja que des d'ací no hi han vols directes. Al tornar el dia 12 farem el mateix, de Japó a Madrid i de Madrid a Eivissa. El vol del Nadal Tornada durarà unes 13 hores. Dormirem a hostals i hotels Càpsula, perquè són els més barats. Els hotels Càpsula et permeten estar més o menys unes 9 hores. Allà pots dutxar-te, rentar-te les dents, veure la televisió, menjar i dormir tranquil·lament. No hi ha habitacions, sinó que cada persona dorm una càpsula, com es veu a la imatge del fons. Les càpsules són prou espaioses i dins hi ha un armari petit i una televisió. Molta gent no les troba còmodes perquè no et pots posar de peu o els dona claustrofòbia, però en realitat només se't trobes a la càpsula per dormir i no per fer mida normal. Anirem molt en bus i en metro, ja que hi ha algunes coses que estan bastant lluny i visitarem moltes ciutats a la que es tardarien segles en arribar caminant. I també donarem una fantàstica visita per totes les ciutats que pots veure allà baix a la llista. Primerament, quedarem a l'aeroport d'Ibissa a les 4 del matí. A les 6 sortirà el primer vol cap a Madrid, on arribarem a les 7. Ens quedarem fins a les 8 a l'aeroport, on sortirà el vol definitiu cap a Japó. 12 hores després arribarem a l'aeroport de Tòquio, on ràpidament agafarem un bus turístic que ens emportarà al primer hostal, situat a la centre de la ciutat. Quan hem deixat el nostre equipatge a les habitacions i ens relaxem un poc, farem una volta nocturna per la ciutat. A les 7 serveixen el desdejuni. Després de desdejunar, agafarem el metro de Tòquio que va cap a Shibuya. Allà, donarem una volta Matutina i visitarem un museu d'art al migdia. Després de menjar, agafarem el metro i anirem cap a Shinjuku, on visitarem un temple i un cementiri budista. Per la vesprada, pegarem una volta per Shinjuku i al caure la nit agafarem una altra vegada el metro per tornar a l'hostal de Tòquio. Després de desajunar bastant tard, agafarem un bus que va cap a la ciutat de Chiba, on deixarem l'equipatge a un hotel càpsula i donarem una volta per la ciutat. Després, cadascú podrà fer el que vulgui fins a les 8 de la tarda, on quedarem tots al port per veure els focs artificials al Tòquio Bay. Com a l'hotel Càpsula no donem servei de menjar, anirem a una cafeteria a desdejunar. A les afores de la ciutat visitarem un jardí botànic especialitzat en monsais i en arbres tradicionals del país. Després de la visita, tornarem a l'hotel Càpsula i agafarem el nostre equipatge per dirigir-nos a Saitama. Allà deixarem les nostres coses una altra vegada a un hotel Càpsula i ens dirigirem a veure una baralla de sumo a l'estadi de la ciutat. Al acabar l'espectacle anirem a veure el Festival de Llums. A mitjanit tornarem a l'hotel Càpsula. Aquest dia desdejunarem més tard. Podrem anar a un centre comercial pel matí i a les tres anarem en busca a Pai Yokohama, on deixarem el nostre equipatge a un hostal. Per la tarda podrem visitar la ciutat tranquil·lament fins a les 6, que és quan anirem a veure un concert de cambra. A acabar el concert tornarem a l'hostal per poder estar descansats pel dia següent. A les 6 agafarem el bus que ens emportarà a l'aeroport de Tòquio, on volarem a les 9 i mitja. Arribarem a Madrid sobre les 8 de la tarda i sortirem d'allà una hora i mitja després. A les 10 i arribarem finalment a Eivissa i així s'haurà acabat el nostre viatge d'estudis.